«А мене не обходить нещастя інших», – палко відповіла Діана. «Моє особисте горе переповнило мене до краю, і я більше не можу вдавати, що все гаразд, що так і треба. Легко пане лікарю розповідати про чуже горе, коли у вас все гаразд. Ви приїхали сюди, щоб хоч якось доторкнутися до війни, щоб бути у вирі подій, а потім розповідати онукам» як багато цікавого ви бачили. А я б усе віддала, щоб забути, хоч на хвилину мій біль, та не можу. Вона махнула рукою і пішла геть. Мен'є пошкодував, що затіяв цю розмову. На своєму віку він зустрічав багато екзальтованих пацієнток. Як лікар, він завжди намагався вислухати їх та да допомогти. Але в житті Намагався їх обминати. Нестриманість дратувала меніє. Він нічим не виправдовував брутальності та істеричних витівок і сам завжди намагався бути коректним. Завжди тримав дистанцію, не переносив своїх проблем на інших і того ж вимагав від свого оточення. Його дружина була непробивною флегмою, вихованою в англійській школі. За все життя вона не влаштувала чоловікові жодної сцени. Вона та діти, схожі на неї, були його світом. Іншим вхід було заборонено. Втративши їх, Мен'є втратив і себе. Але пояснювати це істеричній хворій було нижче його гідності. Мен'є розвів руками і повільно повернувся до флігеля. Вже біля самих дверей він почув за спиною важке дихання та глибокий надривний кашель. Він обернувся і знову побачив постать Лур'є. Мабуть, вона ще не закінчила. Я прийшла сказати, «Пробачте мені, щось на мене найшло. Було зрозуміло, що їй дуже ніяково, Навіть щоки трохи зарум'янились». У світлі сонця, що заходило, вона мала приємніший вигляд, ніж удень, день, коли яскраве освітлення нещадно підкреслювало її неприродну худірбу і виснажливу хворобу. Нічого, всякого буває. Не переймайтеся та повертайтеся у палату. Довгі прогулянки на вечірньому сирому повітрі вам не на користь. Він вже стояв однією ногою на сходинці і мріяв швидше добігти до ліжка, і впасти головою на подушки. Я йду. Вона все ще стояла на місці. Тільки докажу. Річ у тім, пане лікарю, що я забула, як спілкуватися з нормальними людьми. Так сталося. Я не знаю, як поводитись, як відповідати, як реагувати на вас. Пробачте, я не буду гаяти ваш час. Вона вхопилася за гілку дерева, щоб передихнути. Мен'є побачив чіткі контури ребер, що поступали крізь сорочку. Діана нахилилася вперед, щоб краще відкашлятися, і він зміг порахувати усі хребці на її спині. «Жахливо, так?» – помітила вона його погляд і усміхнулася. «Все гаразд. Ви самі дійдете?» Вона знизала плечима і повільно пошкандибала у зворотньому напрямку. Мен'є дивився її слід, і його людь зникла, залишилося тільки співчуття і бажання хоч якось допомогти. Вона була зовсім молодою, а що худа, то здавалася зовсім дівчинкою. Його дочці виповнилося б шістнадцять. Мен'є у два кроки наздогнав Діану і тільки тоді помітив, яка вона маленька. Він легко підхопив її на плече кістки болячи кололи спину. «Що ви робите?» – почувся її голос. «Транспортую вас у корпус, Діано. Ви дозволите мені вас так називати?» Він бадьоро ступав стежкою. «Я вам обридла?» «Завсім трошки. Де ви виховувалися? І взагалі, звідки ви взялися? Хто ви? Ви працювали чи були домогосподаркою?» Він йшов досить швидко, і голова Діани хиталася, мов маятник. «Якщо не враховувати двох років навчання на факультеті журналістики, я професійний в'язень», – спокійно зізналася вона. «Он як?» – трохи призупинився він. «Ваше життя певне сповнене таємництва пригод?» «Так і є. Вони були вже майже біля корпусу, і мені постави її на ноги» то розкажете мені це іншим разом. Вам, мабуть, кортить вилити душу. А кому ж це зробити, як не особистому лікарю? Тільки трохи відпрацюйте граматику. Ви плутаєте рід і відмінки Діану. А іноді дуже довго підшукуєте слова.